Sprachst du von meiner rostigen Rasselkette? Ja, das hattest du doch ewig gefordert. Aber rostig rasseln kann nur ich, das Schlossgespenst, hui-bu. Hui-bu! Hui-bu! Das ist allgemein bekannt. Einziges behördlich zugelassenes Gespenst auf Schloss Burgeck. So steht es für alle Zeiten hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt. Hinter diesem Türspruch modert meine Holztruhe. Und in dieser Truhe. Haust Huibu,、ja. seitdem er vor mehr als 400 Jahren an einem Freitag, dem 13. Punkt Mitternacht, aus dem fröhlichen und fidelen Ritter Balduin in das Schlossgespenst verwünscht wurde. Vermaleteite Verwünschung! All die vergangenen jahrhundertelangen Nächte hatte der Geist vor sich hin rumort und gepoltert, bis ihm nur noch der letzte alte Kastellan Gesellschaft leistete. Doch dann war König Julius der 111. als Erbe und neuer Besitzer auf Schloss b u r g e c k eingezogen. Wutschnaubend wollte das Gespenst auch diesen Burgherrn e schleunigst vergraulen. Aber als sich jener nicht verschrecken ließ, wurden beide bei einem mitternächtlichen Gruselmahl mit Kuchen, Braten und Wein gute Freunde. Genau so war es, so w a r ich Huibu b e n Und nachdem seine Majestät die schöne Prinzessin Konstanzia gefeiert hatte, Geisterten die vier fortan gemeinsam durch die dunklen Nächte. Jedoch zu seinem Leidwesen tappte dabei das tollpatschige Gespenst von einer Patsche in die andere. Dennoch ließ es sich nicht verdrießen und trieb auch weiterhin seine aufregenden Spukerei. <lacht> Eines späten Abends, als die Sonne bereits untergetaucht und der Mond noch nicht aufgegangen war, Saßen die Schlossbewohner mit dem unsichtbaren Geist im Thronsaal beim Mohrenkopfessen, als es plötzlich draußen am Tor klopfte. Wer mag uns zu spät besuchen, Konstanzio?、Hm. Ja. Ich habe niemanden geladen, Julius. Ahnen Sie, wer am Tor klopft, Kastellan? Bedauere vielmals. Ich muss ebenfalls meine Ahnungslosigkeit eingestehen, Eure Majestät. Also herein. Lassen Sie den Anklopfer eintreten. Sehr wohl. Sofort, Majestät. Um unser Heilwillen, nein, Julius. Wer weiß, welch Unheilbringer draußen im Dustern vor dem Schloss Einlass begehrt. Lieber will ich mich hinter dem Tor verbergen, um ihn beim Eintritt mit dem Morgenstern g e b ü h r e zu empfangen. Zu spät. Der Fremde ist schon im Thronsaal. Willkommen auf Schloss b u r g e c k Dankend erwidere ich den Willkommensgruß, Majestät. Nix willkommen. Ich habe ihm gar keins aufgebrummt. Dein Glück, Huibu. Nein, mein Pech. Der hat so mit dem Fuß aufgestampft. Wenn weiter nichts passiert ist. Aber unter seinem Fuß war mein Zeh. Und er ist platt wie eine Flunder. Ja, warum gibst du nicht besser auf dich acht, Huibu? Das ist doch mein Debakel, Julius. Ich kann doch nicht vor der Geisterstunde meinen unsichtbaren Zeh erkennen. Und nun ist er f u c i Cado perduto. Zum Kuckuck. Hör endlich auf zu lamentieren, alter Klagegeist. Ja,、naja, vielleicht wird er bald wieder heil. Ich bitte um Vergebung, Majestät. Ich höre immerzu eine r Stimme.、Ah, das ist nur der säuselnde Wind. Was führt sie so spät am Abend auf Schloss b u r g e c k mein Bester? Ich komme als reitender Knappe und Bote meines Herrn von Mausestein. Ha, habe h ich euch nicht gewarnt? Ergreift ihn, diesen Abgesandten des Unheils. Also, hier wird ein scharfer Wind, Majestät. Was hast du nur gegen ihn, Huibu? o Er ist ein freundlicher Mann, und unser Nachbar, der Herr von Mausestein, hat uns noch nie etwas zu Leide getan. Jedoch、ja, seine Vorfahren! Seitdem sich unsere Burgen gegenüberstehen, ist er unser e r z w i d e r s a c h e r Hör auf mit der Übertreiberei. So habt ihr nicht unsere Schlosschronik gelesen, Julius?、Aber、Augenblick, Augenblick. Ich saß vorhin drauf, um besser an die Torte langen zu können. Herr j e fängst du wieder mit dem verstaubten und vergilbten Wälzer an, Huibu? Ja, ja, ja, w a r t e w a r t e Hier, hier, hier auf der ersten Seite steht es schwarz auf weiß. Ich lese euch vor. <lacht> so. So. Vor nunmehr über tausend Jahren hat der erste Herr Ritter Balduin das Schloss Burgeck erbaut und zur Einweihung von nah und fern tausend Gäste geladen. Allein zur nämlichen Stunde hat auch jener Ritter Mausestein seine Burg eingeweiht und ebenfalls tausend Gäste geladen, sodass zu unserer Feier nur 500 erschienen, während die übrigen 500 der Einweihung von Burg Mausestein beiwohnten. Das war doch ganz gerecht. Gerecht? w e rechnest du das? Seine Niedertracht war es. Nur um uns zu beleidigen, hat dieser Mäuserich am selbigen Tage seine Einweihung gefeiert. Und seither haben all seine Nachkommen verkündet, ihre Burg wäre genauso alt wie die u n s r i g e Ja, das stimmt. Trotz ihres Wirbelwinds, Majestät. Alles Lüge, alles Schwindel, Verleumdung. Haltet mich zurück oder ich werfe diesen vorlauten Buben im hohen Bogen in den Burggraben. Untersteh dich, Huibu. Lass uns vorher hören, was der Bote zu sagen hat. Sprechen Sie, mein Freund. Freund, Freund. <lacht> Noch so eine Freundlichkeit und ich kündige dir meine eigene Freundschaft, Julius. Als Abgesandter meines Herrn von Mausestein überbringe ich Euch, Majestät, die herzlichsten Grüße. Oh, wie liebenswürdig. Und diesen Federhandschuh. So eine Unverfrorenheit. Ich werde dir mit deinem eigenen Federhandschuh den Rachen stopfen. Tschau! <lacht> Zum Teufel! <lacht> Verzeihung, Majestät! Ihr Sturm und hat mir den f e d e r h a n d s c h u h in den Mund geweht. Verdückt nochmal! Der Banause hat mich in den Finger gebissen! Ich gehe vor Wut als zähnefletschender Totengräber in die Luft! Hilfe! Hilfe! Hilfe! h u a Was soll denn das Geschrei, Huibu? <lacht> Ich wollte seiner Dreistigkeit nur einen kleinen d e n k s e t t e l verpassen. Unglückseligerweise hatte ich vergessen, dass ich voll Schokoladencreme bin und klebe an der Thronsaaldecke. Bitte, bitte holt mich herab, Julius. Julius! Seit wann kannst du denn nicht mehr herabschweben, Hoi-Bu? Ich trau mich nicht mehr. Ihr habt mir so viel Mohrenkopftorte aufgedrängt, dass ich kugelrund wie eine Kanonenkugel bin. Umso besser. Dann kannst du wenigstens vor Mitternacht keinen Unfug mehr anstellen. Mein Herr von Mausestein schlägt vor, den alten Zwist endlich durch ein ehrliches Ritterspiel zu entscheiden. Wer als Sieger aus diesem Zwistreit hervorgeht, darf fürderhin vor aller Welt verkünden, dass seine Burg die älteste ist. Ist so ein Zwiekampf nicht reichlich gefährlich? Julius, Julius, sag zu! Wir zwei werden siegen, so wahr ich mich noch immer hier oben an der Decke befinde! Wenn man mich als Kastellan befragen würde, würde ich sagen, dieses Turnier kommt ein paar Jahrhunderte zu spät. Frillefanz, ein paar hundert Jahre früher oder später machen mir nichts aus! Wir müssen nur ein Pfand aussetzen! Was denn für ein Pfand? Am besten deine Konstanz, ja! Nein, bitte nicht, Julius! Bist du bei Troste! Ich kann doch nicht meine Gemahlin aufs Spiel setzen. Warum denn nicht? Zu meiner Zeit setzte man stets seine Gemahlin, aber zur Not könnten wir auch den Kastellan nehmen.、Äh, meine Wenigkeit würde kein allzu hohes Pfand abgeben, falls ich d e r o m a j e s t ä t e n in aller Bescheidenheit darauf hinweisen dürfte. Tja, wie wäre es dann mit dir, Huibu? Alle guten Geister! Das kannst du mir doch nicht antun! Ich bin schließlich dein bester Freund, Julius! Ähm. Mein Herr würde als Pfand seinen alten Willkommenskrug setzen. Vortrefflich. Bieten wir dagegen unseren, äh, äh, bauchigen Ritterhumpen, in dem Huibu einst seinen verwünschten Schatz wiedergefunden hat. Unseren guten Humpen? Willst du dieser unwürdigen Bagage überlassen? Na, wie du willst. Dann haben wir eben zum Schluss zwei Humpen zum z u p r a s t e n Abgemacht. Melden Sie Ihrem Herrn von Mausestein, Dass wir ihn heute in drei Tagen vor dem verfallenen Grenzturm zwischen seiner und unserer Burg zum Ritterspiel erwarten.、Ja. <lacht> Majestät, ich weiß jetzt, woher der Wind weht und werde die Botschaft wortwörtlich ausrichten. Und auch von ihrem unsichtbaren Luftikus berichten. Das ging zu weit. Ein Luftsprung und ich verbeule diesen Windhund. Nein, du bleibst, wo du bist. Der Bote ist fort, Huibu. vom a l l f i x e Ich bin daneben gesprungen und mein e r u n d e m b a r e n Kopf hat einen Leib, der halt unerfaltsam auf und nieder und auf und nieder. meine Güte, Hui-Bu hüpft wie ein Gummiball durch den t r o n s a c k Na los, nun fang diesen Geisterball. Ja, v a t e Julios! Aber du bist viel zu f l i n k Huibu! <lacht> Mit der Verlaub werde ich den Hüpfgeist in unserem großen, bauchigen Humpen auffangen. <lacht> er hat mich aufgeschnappt. Darauf müssen wir den vollen Humpen leeren. Und sobald der Zwiekampf beginnt, werde ich als Ritter ohne Furcht und Tadel diesen Mausestein aus seiner Rüstung stoßen. Das s e s nur so, s c h e p p e r t w e e e j a wer den Mund zu voll nimmt, kann Uibu! Uibu! Uibu! sich leicht verschlucken, falls mir dieser Hinweis als Kastellan nicht verübelt wird. Mit gespenstischem Geheul stob der Geist hinauf in seine f e d e r m a u s t u r m k a m m e r um drei Nächte und Tage finster vor sich hinzubrüten. Schließlich brach der erste Spieltag an. Genau in der Mitte zwischen s c h l o s s b u r g e c k und Burg Mausestein hatten sich die Königin Konstantia und die Herrin von Mausestein auf dem verfallenen Grenzturm eingefunden. Während unten auf der einen Seite des mit bunten Fähnchen geschmückten Turnierfeldes der stolze Ritter von Mausestein in einer silberglänzenden Rüstung angetreten war, Und auf der anderen Seite dem König in seiner goldenen Rüstung gar nicht wohl zumute war. Meine Majestät sieht schwarz. Mit deren Erlaubnis gestatte ich mir als Kastellan, noch schwärzer zu sehen. Sei unverzagt, Julius. Ich stehe dir unsichtbar bei. Du wirst sehen, es kann gar nichts schiefgehen. Hoffentlich, Huibu. Der Schiedsrichter Fürst Ehrenberg. Hebt bereits den Zeremonienstab. Meine sehr g e i h r t e n hochverirrten Herren Gegner, endlich ist nach über tausend Jahren die Stunde gekommen, um ihre uralte b u r g f e d e zu entscheiden. Als erstes. Werden die Kontrahenten mit dem Bogen auf eine Scheibe schießen? Den Vortritt hat der Herausforderer, Herr von Mausestein. Er legt an, zielt und trifft!、Oh, <lacht> Bravo. Bravo! Alle Wetter, das gelingt meiner Majestät nie. Wenn es weiter nichts ist, Julius, hier, nimm meinen Bogen, der schießt sogar um die Ecke. Na schön. Dir zuliebe will ich es versuchen, Huibu. Als nächster tritt der geforderte König Julius der 111. an. Er zielt und schießt und. Auwei,、oh、der Pfeil fliegt vorbei. Und trifft den königlichen Kastellan genau am Hosenboden. Bei meiner Treu, das trifft mich hart und habe ich nicht verdient, Majestät. Ja, schuld daran bist du, Huibu. Wieso? Ich habe dir doch gesagt, der Bogen schießt um die Ecke. Du hättest daneben zielen sollen. Dann hättest du genau ins Ziel getroffen, Julius. Den ersten Kampf hat der Herausforderer gewonnen. <lacht> Als nächstes folgt das große Pferdespringen. Herr von Mausestein gibt seinem Pferd die Sporen und springt!、Ah! <Sie> ja, oh, oh. Ja, oh, oh. ein wunderbarer Sporn! Ich, ich gebe auf. Mir wird Angst und Bange vor dem hohen Ross. Keine Bange, Julius. Hier bringe ich dir mein ehemaliges Streitross Rosinante. Was soll denn der Humbug? Das ist doch der ausgestopfte Gaul aus unserer Rüstungskammer. Ja, Ich habe ihm neues Leben eingehaucht und er ist lammform wie ein Schaf. Du brauchst ihm nur die Sporen zu geben und vorwärts flieg zu rufen und schon saust er durch die Luft. Na gut, ich will es wagen. Als nächster springt seine Majestät Julius der 111. Ja, vorwärts! Flieg, Rosinante!、Oh, seine Gülle g i e g hoch und s p r i n t rückwärts! Jetzt s c h Donnerwetter vorwärts, verflixter Gaul!、Oh, seine Majestät geht baden! Jetzt. Jetzt. Jetzt haben wir die Bescherung, Huibu. h Dein widerspenstiger Klepper hat mich weit hinter dem Start abgeworfen. Mitten in den Grenzbach. Als einen peinlichen Reihenfall möchte ich dies bezeichnen. Mein aufrichtiges Beileid. Ich fürchte, durch das lange Ausgestopftsein hat die brave Rosinante das Vorwärtsspringen verlernt. Sieger im Weitspringen ist Herr von Mausestein. Dann hörst du es, Huibu. h Wenn das so weitergeht, werden wir unseren wunderbaren Humpen verlieren. Und der Mausestein wird überall verkünden können, dass seine Burg älter ist als unsere. Sei unbesorgt, Julius. Noch ist nicht aller Tage Abend. Und morgen kommt das Lanzenstechen. Erwarte mich nur heute zur Geisterstunde mit einer Stallaterne l hier vor der g r e n z t u r m f o r t e Ich werde pünktlich sein und bin gespannt, was du dieses Mal vorhast, alter Freund. Nee.、Oui. Nächsten Nacht die Fledermausturmuhr zwölf, fuhr das Gespenst in seinem weißen Abtemd aus der Turmkammer und mit dem modernen Fahrstuhl in die Tiefe, schwebte über den Hof hinaus aus dem Schloss und den Burgberg hinab bis vor den verfallenen Grenzturm, wo bereits der König mit einer Laterne wartete. Mit geheimnisvoller Miene legte Huibu w a r m e n d den Finger an die Kinnlade. Psst, keinen Laut, Julius. Ich drücke behutsam die Pforte auf und wir huschen hinein. Drin n n e sind wir. Nur, was suchen wir hier in der Nacht? Psst, schau dich leise um. Vor dir liegen alle eure Rüstungen bereit und da ist auch die Lanze unseres Widersachers. Halt den Atem an. Ich werde über sie einen meiner berüchtigsten Geistersprüche sprechen. p o t z Pots! Und dunkle Mitternacht. i h e es gedacht, ist der Spuk vollbracht. <lacht> Wenn i c h dieser Mäuserich morgen früh mit seiner Lanze vom Pferd rammen will, wird er sein blaues Wunder、enden. Was war das für Verdistelt und verdornt. Es klang so gruselig, dass ich mich rücklings auf einen Schild gesetzt habe. Na, dann warst du doch gut beschützt. Mitnichten! Der Schild hat eine Spitze. Mein gutes weißes a b t e m p f ist ganz durchlöchert. Ach, das war doch schon vorher durchlöchert. Nicht so sehr wie Itzo. Wenn es nun nicht so stockduster wäre. Mir ist bei dem Türknall die Laterne ausgegangen. Oh, Julius, du weißt doch, wir Gespenster sehen in der dunklen Nacht genauso gut wie am hellen Tag. Ich bin gegen irgendetwas gestoßen. Unsinn, das war ich. Lass uns rasch verschwinden, ehe es zu spät ist. Verdammt, die Pforte ist zu. Jemand muss sie von draußen abgeschlossen und den Schlüssel abgezogen haben. Macht nichts, macht nichts. Ich mache mich einfach klitzeklein und schlüpfe durchs Schlüsselloch. Hey, komm zurück. Oh, du bist mir ein feiner Freund, Huibu. Soll ich etwa die ganze Nacht allein in diesem verfallenen Grenzturm hocken? u i du hast recht. Du bist ja auch noch vorhanden, Julius. Was machen wir denn mit dir? Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich schlage einen Kreis um dich und mich und schon sind wir beide klitzeklein. Wahrhaftig. Wir sind zusammengeschrumpft wie zwei Däumlinge. Aber. Wie kommen wir so klitzeklein hinauf zum Schlüsselloch? Wir schweben. Du brauchst mir nur zu folgen. Ich. Ich folge dir auf dem Fuß. Hui Buu! Und schon sind wir im Schlüsselloch. Nicht so hastig dort hinten. Du schubst mich ja, Julius. Nicht so langsam dort vorn. Ich bekomme. Keine Luft, Hui Buu! Nimmt denn diese hohe l Gasse kein Ende? Da siehst du mal, was wir Geister alles ertragen müssen. Doch da sind wir bereits am Schlüsselloch-Ausgang.、Oh, ist das ein gähnender Abgrund? Kein so schlimm. Wir schweben sacht hinab. Gut, gut. Schweb du voraus, ich hinterdrein. Hm. Vertragt und vertrickst. Mein Geist ist in einem tiefen Loch gelandet. Meine Majestät ebenfalls. Ja, wo, wo stecken wir denn? Ich weiß nicht. Oh doch, ich weiß es.、D、dieser Tölpel von Kastellan hat die Turmpforte verschlossen und davor seine geputzten Ritterstiefel gestellt.、D、und jeder von uns ist in einem der Stiefel gelandet. Wie kommen wir hier nur wieder heraus? Ja. a c h das ist ein Kinderspiel. Mit meinem Groß- und Kleinwerdetrick verwandle ich uns wieder in unsere ursprünglichen Gestalten. Aber ein bisschen fix. In meinem Stiefel ist es ziemlich ungemütlich. Julius, Julius, zürne nicht. Es geht nicht. Der Groß- und Kleinwerdetrick ist mir momentan entfallen, Julius. Heiliges Kanonenrohr. Da haben wir den Schlamassel. h ü Versuchen wir es mal mit Springen. i c h komme nicht bis zum Schaftrand hinauf. Ich schaffe es nicht. Ich auch nicht. Die Stiefelstulpen sind zu hoch und zum Hinausschweben auch viel zu eng. Wir stecken wirklich prächtig in der p a t s c h e He,、hey, bist du noch da, Huibu? Nein. Itzo, wo die Geisterstunde verronnen ist, bin ich wieder unsichtbar. Großartig. Du machst dich aus dem Staube. Und was wird aus mir und meinem Turnier? Lass mich nur machen. Bis morgen früh wird mir gewiss ein Ausweg einfallen. Das will ich dir auch geraten haben. Alter Pechgeist. Während draußen die Minuten und Stunden der Nacht wie eine Schnecke dahinschlichen, Wanderten das unsichtbare Gespenst im linken und der König im rechten Ritterstiefel ungeduldig auf und ab und verwünschten ihren mitternächtlichen Streifzug, bis schließlich in ihre hohen Verliese der erste Sonnenstrahl fiel und sich lautes Stimmengewirr näherte. Morgenstunde hat Sieg im Mund. Nun muss i c h mein Herr von Mausestein nur noch mit dieser Rüstung w a p p n e n und der letzte Zwiekampf kann beginnen. Ja, nach meiner unmaßgeblichen Meinung als Kastellan wird es für meine abwesende Majestät ebenfalls höchste Zeit. Hier bin ich! Hier bin ich! Wach ich oder träume ich noch? Meine Wenigkeit hat von irgendwoher Rufe vernommen. Ja, hier aus dem rechten Stiefel. Nein, hier, hier aus, aus dem linken Stiefel. Ja, und、äh, wer ist dort, wenn ich mir untertänigst die Frage erlauben dürfte? Selbst murmelnd, mein Geist. Natürlich, meine Majestät.、Äh, Majestät, seh mich vollkommen außer mir. Was treiben königliche Hoheit so verkleinert im Stiefel? So eine Frage. Wir haben uns verspuckt. Aber jetzt heißt es sputen. Stülpen Sie rasch die Rüstung über die Stiefel und reichen Sie uns die Lanze. Sehr wohl. Die, die Rüstung über die Stiefel stülpen und die Lanze reichen. Besten Dank. Danke, danke, mein Freund. Auf in den Kampf! Stopp, wo läufst du denn mit deinem Stiefel hin, Huibu? Nach links. Und wo gehst du mit deinem Stiefel hin, Julius? Nach rechts. Bitte, als Kastellan würde ich vorschlagen, dass sich dero Stiefel auf die Richtung einigen würden. Sonst käme man nie vom Fleck. Gut, gut. Nach dir, Huibu. Bitte, bitte nach dir, Julius. Geführt von dem Kastellan stampfte die hohle Ritterrüstung mit dem Gespenst und dem König in den hohen Stulpenstiefeln auf den Turnierplatz. Wo der Ritter von Mausestein sie hohnlachend empfing. Hoho, gebt euch geschlagen, Majestät, bevor ich euch aus der Rüstung stoße. Vermaledeit sollst du sein, p r a l h a n s Aufs Pferd mit uns, Kastellan. Sofort aufs Pferd, Majestät. Wäre der Sattel zu bequem? Ja, ja, wir sind bereit. Hm, hm. Auf das Trompeten- und Trommelsignal beginnt der letzte Zwiekampf, das große Lanzenstechen. Auf die Plätze! Fertig! Los! Hier komme ich von Mausestein. a、oh. h i e r kommen wir, Julius und r u i b u Zeta und Mordlogo. Dieser Mäuserich hat uns vom Pferd gestoßen. Schock, schwere Not. Ich dachte, du hättest deine Lanze vergeistert, r u i b u Das wollte ich, a u c h sie sollte sich beim Stoß verbiegen. Indes habe ich aus Versehen im Dustern eure Lanzen verwechselt und deine eigene zum Verbiegen vergeistert. s c h a b a l o t wenn man sich auf dich verlässt, ist man verlassen. Oh weh, mein armer, armer Julius. Kastellan, öffnen Sie schnell sein Visier. Zu Befehl, königliche Hoheit. Um Himmels Willen, die Rüstung ist leer. Wo ist mein Gemahl geblieben? a l t r i a n Mir ist soeben ein klein- und g r o ß w e r d e t r i c k eingefallen. <lacht> Haben wir wieder unsere ursprünglichen Gestalten? Oh, bin ich froh. Da bist du ja, lieber Julius.、Hm. Na, endlich. Hui, b u Trotzdem, mach dich nicht so dick, Julius. Was gibt es denn nun noch zu jammern, Ola Quälgeist? Kannst du denn nicht ein wenig deinen Bauch einziehen? Für uns zwei ist die Rüstung zu eng. Ich werde mich bemühen. Ist es besser so? Na,、ah, leidlich. <lacht> Her mit ihrem m u m p e n Majestät. Von dieser Stunde an wird man überall im Land bekannt geben, dass meine Burg. Die älteste ist. Donnerkeil. Wir haben verloren, Huibu. Noch lange nicht. Aller guten Dinge sind vier, Julius. Flux fordere den Widerling für Mitternacht auf seiner Burg zu einem w e t s c h m a u s auf. Alles vergebens. Der von Mausestein ist viel größer und dicker und wird mich todsicher in Grund und Boden speisen. <lacht> Wenn ich erst einmal losschlinge, wird ihm Hören und Sehen vergehen. n e i n jetzt ist schon alles egal. Herr von Mausestein, als meine Majestät fordere ich Sie für heute Nacht auf Ihrer Burg zu einem letzten Wettmahl auf. Wer dann gewinnt, dessen Burg soll die ältere sein für alle Ewigkeit. Hoho! Es wird ein wahrer Festspaß werden, Majestät! ertönte aus der Küche der Burg Mausestein lautes Klirren und Klappern, während die herrlichsten Wohlgerüche bis hinüber zur Fledermausturmkammer zogen, wo sich das Gespenst behaglich die Lippen leckte. Pünktlich, dreiviertel zwölf, war der unsichtbare Geist mit allen Beteiligten im Speisesaal von Burg Mausestein versammelt, und der Schiedsrichter von Ehrenberg verkündete mit feierlicher Stimme: Meine sehr verehrten, hochgeehrten Wettstreiter, die Tafel ist aufgetragen. Vor jedem Kämpfer steht eine Riesenrehkeule mit drei Dutzend Klößen und der eigene Humpen gefüllt mit köstlichem Getränk. Du meine Güte, die Speisetafel biegt sich förmlich unter der Speisenlast. Ein wahres Fest für v i e l p h r a s e erlaube ich mir als Kastellan zu bemerken. Heiliges Kanonenrohr, das schafft meine Majestät niemals. Oh, das schafft Mausestein im Handumdrehen. An die Messer und Gabeln. Speist. Eins. Sind die Klöße verschweißt? Zwei. Ist die Keule abgeklappert. Und drei. Der Krug a u s g e d r u c k e n Das macht mir keiner nach. <lacht> Kleinigkeit. Gib acht. Schnapp. Ist die Keule verschwunden. d h a p Die Kloschüssel. Sofort. Und schlurf. Um. Der volle Humpen verschluckt. Oh, Graus, Majestät haben den ganzen Knochen verspeist. Und all die Teller und Schüsseln, Messern und Gabeln mitsamt dem Krug verschlungen. Als nächstes folgt der Tafeltisch.、Oh, Entsetzen Sie <lacht> mich? Sehen i c h sehe ein feuriges, schwatzendes Gespenst, das sich die brotvolle、ja. Speisetafel einverleiht. Ja, ja und z u unsere r herrlichen Stühle. h a b e ich dir zu viel versprochen? j u l i u s u p f Hupfla, Hupfla! Jetzt habe ich mich vor Gier selbst mit verschluckt. Rasch klopft mir mal einer aufs Kreuz. Natürlich. Ist es so recht, Huibu? Verbindlichen Dank. Schon habe ich mich wieder ausgeschluckt. Und nun, Mero, kommt der Saal an die Reihe. In meinem hohlen Leib ist noch eine Menge Platz. Hui! h u f Hupf! Aufhören! Der p u t fällt von der Decke. Anhalten d i e b ä n t e schwanken! Einhalten, meine schöne alte Purp Mausestein! Wahrlich, als Schiedsrichter habe ich viel erlebt, aber das ist zu viel. Die Deckenbalken munden vortrefflich. Gnade! Sie v e r l i e r e den Verstand! Julius! Bevor dieser Mäuser nicht, nicht zugibt, dass er alles verloren hat, lasse ich mir nicht mein köstliches Mal v e r g ä l l n Ach ja, Sie haben die f ä d e und m e i n Willkommenskrug gewonnen, Majestät. Meine Burg ist viel, viel jünger als Ihre. Ich flehe Sie an. Lassen Sie wenigstens die g r u n d b a u e r n stehen und verlassen Sie uns auf s c h n e u n i g s t e m Wege. <lacht> Kommt, Julius, k o n s t a n t i a Kastellan! Wenn wir so herzlich ausgeladen werden, entschwinden wir auf geisterhafte Weise! <lacht> Hui-woo! Hui, hui! Sind wir wieder daheim auf Schlossburgeck? Hui, war das ein gespenstischer Flug! Mir ist noch ganz schwindlig. Ja, also meine Wenigkeit ist ebenfalls etwas verwirrt, falls mir diese Klage als Kastellan zugestanden wird. Bei uns Geistern ist eben nichts unmöglich. Und itzo könnt ihr Land ein, Land aus ausposaunen, d a s unsere Burg die ältere ist. Aha, vielen, vielen Dank, Hoibu. Du hast unsere s c h l o s s e h r e gerettet. Nur schade, dass du unseren guten alten bauchigen Humpen mit verschlungen hast. Mitnichten, Konstanz, ja? Hier ist er. Tatsächlich. Ich habe ihn nur zum Schein verspeist. Bravo, Huipu. Und zusammen mit dem gewonnenen Krug haben wir nunmehr roh zwei, die der Kastellan voll schenken kann. Bitte stets zu Diensten, wie es gewünscht wird. So. Ah. <lacht>、mmh. welch Hochgenuss! Denn ganz unter uns der eine Kloß drückt mich doch arg im Magen, Julius. Also auf dein geistvolles Wohl, Huibu. Ja, ja. Fortan können wir beide uns immer dazu prosten, als deine Majestät und euer s c h l o s s g e s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette. Huibu! Huibu!